الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مبارکاً فيه والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعض دیجے پور خبر رسیدلیو ده اجرت ومکال ده خبر غزا شبہی کردی وعقیت منس کلال اللہ او ډېر کلهګانی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فتح کړی تقریبا یو اته کلهګانی او قصر قصر نو او بيتي درسه مسروवाची جعفر سپراغه د حبشنا ابو موسی شریف فرمایي ځمنګا کیشته دي خپل ساحل نه بل طرف باندې لاړو بيد جعفر سپسر الته ملاو شنو ويوري به شریف ابو جون دو دوکشتو کې کی غره کې م ده نیمه نوراله شکل راغه رسول الله خبر له متصل لټګه به روانش زګه دله نبی سره ډیره جهه مينه و رسول الله شګه خبر کې چې جعفر شبرغه ور ډیره خوشاله نه رامند کړه واخه صاحب حته دا د اوګینه د سترګو نه و خې ملګرو لې ویلې و وی ده مرمد مرن کېږي چې د خیبر په فتح باندې زمړې خوشحاله وګړه کا د ژوب لري راتګ دنیمت کې ور د برخه موارد کړه د باد القرع دشمن کمن ولو د رسول الله په ملګرو مانی بریدو کې نبی کریم سره السلام سعد ابن عباده سہل ابن حنيف بشن بشنبر بشنب بشنب عبادت دوی له جندې بلش کې ور کړه او تاسو ور باندې شروع مرعوب شو او تسلیمي ور دته ما اړقي ولا شي خبر شو چې رسول الله د عمر په توحد کړی دی نو اقیم اصله پزمه مګمانه کې خو د وی وی درکو جګړه نه کو عمر بن خطاب به پر خپل شرایطو مقرره تقریبا یو ډیر شرایط دي شرایط عمريه سپينه جامه بناغوند یو شراب به کار نه اسکه یو جته امیر کې بوشه غینا بوشت منصبونه به بوشه غینا جزیه به خپل لسن باندې راوړی د مې شهرمانو د څه شي رواني حق نه لري تاسو روان شهید رسو چې اغوي تیر نشي ان شاء الله ورسه رواني تقریبا د 10 شرطنې به مقرره کړه د دین اورسه به چې کړه دا, دا شو رسول الله روانو د نبی کریم سره السلام بخپل عادت داو دشمیه په ولایې چې په ملګرو باندې مزل کاوه به اخرې عیسیګه دمه ورکړه بیلانس شپ څو کیداری وکړه او تا دا چې سبا نور په را وخت په یی کې د رسول الله ډېر معجزات بیان کړو ډېر فعلی په حدیثو واقعته بیان شوي د خبر د غزان را بده خو شغزګانی او سرايا ګروپونه رسول الله تشکیل کړ غزا د لوی لشي چې رسول الله بګه بخپله برخمن شوي او امیر د جبهه د ملګرو خپل دا پاتیش سره به دا جمع سره یې د هغه ګروپ لوي چې رسول الله به خپل حاضر نه کوملګري تشکیل کړي په یمن سره ګروپونه مقرره کړي تقریبا د نبی کریم سره د وسلم په مبارک ژوند کې ولز غزوات شویلې چې دا به په امیر مقرر مقرره ده د جبهه د صلی الله او سره یې تقریبا او تقریبا, دا تقریبا دا یو سرپنځو شیويدي د غبر مبارک جون کی چې ګروپنې ولیدل او تشکيل وکړ جناب رب کریم علیه سره او سلام خو مناسب ده چې به ار غزا کې خپل برخه والی او خو دا وجوه شیدوم را اسباب ونه چې ټ ټول ملګري حاضر شي او ګبا ار غزا کې دا ځان تشکيل یې به ملګرو لګرنه تمامه ده بیا در رسول الله زينم در ټوله ملګرو زیانو ملګرو لټه نه مورکو سباک ساو سرزه با دی خط کنو با دی جگره کنو منو کم ترتیب تاسو دا جګړه کنو یا بسنگ با دشمن لماتی ورکوی نوول لس غزوات شویدی او یونیم سلو سرایه بدی که اوناشا غزه منز دراله غزوت و ذات الرقا ذات الرقا وردزه بدی که دا کم ازمک من جگره که دا اغا دا مختلف و طبقات والا و رنگون والا سرزمکم بکی و تورم و شنو وغیره یزید الرحا ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې د محمد رسول الله د ملګرو د بیرغ د مختلفو کپړو ټوټونه جوړ کړي شویل د غزاشکل کې دله نجات په لاقه کې وښه تقریبا تقریبا وسو مجاهدین په کې چې رسول الله په خپل او رسول الله په خپل ځمانه ابو زر شیبه د مدنی والی او امیر مقرر کړي ابو زر زل الله در بهترین صحابي رسول الله فرمایي دا اسمان لاندي او زمکه بسر بندي رشتن انسان په ديبر د لهجه د ابو ذر زلهه غونې سو غنيشته اې د ان شاء الله ورس خپل فزائل لازم مناقب چدارې کومه مرتبه ولا انسان دي او ربزا علاقه کې به وفات شو د ولده ملګر نجوداو د بخپس زمانه امیر مقرر کې مدینه کې لك عبد الله ابن امي مکتم تقریبا دير لشکره ته د ولشکره رسول الله په بخپس زمانه امیر مقرر لري معذور صحابي وړوند تشکیل شکله او رسول الله لا لا ابو ذر الله فضیلت من مر مقرش وسم مجاهدین و دنجد علاقه پر الله علیه السلام ابو هرره سے فرمای چې جابر صلی ابو هر زدواړه په کیو بل غزا کی دمر فقر او غربت او چې تقریبا پیوخ من با شپک پر قسم من سوریدلو نبی سوال لاله چې رسول الله خو د وکاسامه دریکاسامه زیات من کړي د شپک قسم به څنګه سوریدل کچرت ځینې جدي په دیو غوښمنه سلور فینځه کسان یې ځوډر کسان کېنه سماعات بنيو خو لیکن چې سفر وګدي بهر دوه نه اضافه راوادي طریقې دا و چې دو کسان په دیو غوښمنه سوار وو چې نورو بیادل لواله دوه بچې کله مزلو کې بیا بدل دوه کسان راکته شو دوه نور ور وخاته بیا بچې غوي کله مزلو کې هغه برکته شو غنور دوه بورو وخاته په دې مې من روانو تر دې pore جسمنګا دپخی سورې شوي او کپڑے ټوټه وغیره ورواکه چې د فونم تاوکړی د دې وجه نه دی غزال امیر شيخ غسوتو زاتر رقا د صحابو نو کان په پر کپريوتی وو د سپی سوري سوري او دا کپڑے تاوکړی دي د دینا چې تر څو نور درد ورونه شيږي درسته نه شمربه بهترین ملګری او چت ملګری او عظیم مجاهدین زمونږ الله پسنګه دې خلقنا راځي کېږي نه زه که خدا اتفاقی فیصله د رسول الله چې عمر ملګری دی د ابو بکر شننه ولې تر وحشر اللهو پورې د ټول جنت تین دی ټول د جنت والای دی د ټول له موږ الله راجید دی د قران په درسونو کې موږ خبره بار بار ویل شوې ده قرطبی مالک نه خبره نه کړل کېږي چې کله په سړي باندې شپتی راشي او دغه په ځړه سبا د یو صحابي سره د ذریفه اندازه بن اورانه رااله وې ده شړې ګوره د ایمان نخلص او د شړي له مالک په کې برخم نشته بالکل ایمان نه دی ابو موسی شریف کله کل دا روایت پیشګه د خپل واقعیا چې بده یی من غزا دی غزا کیو دشي کی فطر غو دا او ایس صدې ش وخت براغه شی به دا وکانه پیشګه ولوي اځ نه زمون بل زړه کی عظمت او لوی را نشي چې خبره پر یابانه بدل نشي صحابه زمر به فرین خلک او اکثر انسانانه هغه د خپل واقعیت په دې مناسبت باندې بیانې د خلکو لښه را منګه د شکار کړی دی او دا دی بانی بانی دی کار کړی دی د عظمت پر خلکو باندې صاحب ابن کثیر الشوری کہابد د ورسانی ایتونو په تشکیبیرل احادیث را جمع کړی دی رسول الله فرمایي چې به ورځ قیامت رب العالمین یو ملک له وې شهید بنده عمل لمو وره الله هغه خیر خیر دے وې سز موږ الله به बर्बाद کی لری وې کی وېزګه د اسما را فرند شو د بل عمل کړي د پکې هغه سړی په خپل بدلې دی والی امام نصیر روایت رسول الله یو الله علیه و آله و سلم یو شړې غزانم جی سنگر لمجی مقصد الله عز وجل داخو لیکن د خپل توصیف او ايده ل اجر شتا هغه ورته وینه نشته اجر دلنه نشته علی سه فرمایي چې کله یو شړې د ملګرو په وړاندې او به زان نشي د پرمأنځ کې ل فرق راشي د ملګرو سره چې نوري گرم گرم ټوبونه وای شي لکه مونږ ته او دی او سر راځي او چې کړه زل منزل حد بیره کوڅه ته نیوته سو به باندې کار دی د سړی منافق دی قران کې څنګه الله نه فرمایي شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله فرمایي وی فاعبدین وبندې په مخلصین انسانانو باندې اخلاص دا دی ګرنته مېږي په نسب سره عمل لا. عمل لري اساس نه لیکن عمل د الله لپاره کوي او رسول الله نه لري ګرانه مسلله به انسان د اخلاص سره بچيږي قران او سنت کل انسان تعالی کې د غیر په اړر کورني ذکر کې دی یو دا چې سړی په عرش کې خنیت کوي بلادر از زمنه دي سړي سره ناس صدا ولاړه دا سلام چولي دي درس کي نسلي تقرير دی منځ دي به لا صرف صرف ديانت مننه الله راضي ذم سره به الله نو دعا واळी زکه به دعا باندې ډېر کار کوي درېو سره به عمل پټ کي حديث موسم کي راضي او صلورم مجاهده بنزل دنیا به رغبتي شپګه سره به حرام نه ځان ساتي وام القران والسنه تعالى قالوا اتم درب العالمين سلامنا انهم تعملوا رسى الله ررضني جنب صحابه کی تا قعدت ہو او لسما غسبہ بسمالول چھ پاگی بنی عمل قبول شے ابن کثیر تقریبا اغت سر لشتری زیگر کڑی دی یہ رسم دخل کو دمت ہے ہوسن نہ متاسرہ کی دل چلے د ولسم علماء دا خبره چې ګر کړی دا انسان د الله عظمت عقیده په سره کې hội لري زمونږ الله ډېر لوی دو دو دی که زمونږ زړه جبشي او د غrunو غو نه زړونه مشي او د درې مون غو او بهږي زمونږ د الله عظمت د تصیب نخلاصي کی دومره لوی تر لسم قیمه منه ایمان او صلی الله علیه العالمین باندې ایمان چې کله دا صلی الله سره سړی وو کی د د په سره کې به او لري نه چرته به د خلکو نه متشریکی نه به موشه کله کله دا نه بیانواله پدوه جامانه چې په منګرياره نشي دغه د دولي خبره ته معلوم شي یو دا جهه چې کړه فرزاین شي کثرې غريبي او کماندار د وزن سنگر لرسي د دې چې منوي چې له کسمه سره مان نشته رنظمه پیسې د لرمدارانو کردو اقا شه چا اصلی اور باندې خستیش و وک منش په کسن سوار شي د خلګې نه ځان دی دو دا معلومه شو چې کوشش به دا کوې چې د خپل ځان توسیفونه کې چې زه داره کم تقریر دی تخریر اوزما دسې درس دی او داخل ز ما د داسې متاثیر دی او زه چې نوم دا کار کې او د کار کې د وژ کم انسانان چې دا خبره کې مون به د ملکې نو د قرآه در سونه نه کېږي او کومون به د ملک نو د سنت دا احیاب نه کې د ور غه خبره دهله بهله خلک پیدا دسې خلک به پیدا کې چې هغه به بلکل دین په باره کې د اچ اې دې وژن هغه خلاص شاله <سؤال> که دا نن د دوشنبه ورځ وکړه پنځشمه به څنګه مونږ روزنه سو دا به کیسه بریاده د شپې د تهجد چې میکره کول نو د شکه په تو شو یاست خپل څو غړي کتاب ګورین نو چې پویګ پلان یې راغې زر د خپل کتابونه د خپل بنچمانه برابر کی ییو کتاب مخې له ونی شي چې د خلکو په نظر کې خبره مونږ نه کوچی ور مونږ ډېری مطالعه والی مونږ دوشنبه د پنځشبر د ورځې کوون کیو اومن دته حاضر ده منځه اهتمام كونک او دغه خبره معلوماته مې دینه بيسريزان او شدي شپار کې قيمته او كيفيت باندې وليني جابر سي فرمای شي کلمنګلاو غزوان نشا په دې منناسو او په جانب دشمن منګم تیار سي ولړو غزا ونو شو رسول الله بده ملګرو باندې منځو کی سترته خو په دې وخت لپاره شي دورک د موجه په یو ګرو باندې او کې دابې لاړل اغه رسول الله پی سلام دا دا دا دا. دا نفل او غرزو د ربی کریمه رسالت او اسلام د ذورا کته فرض او د بیا په نپلو باندې صاحب شو تا کشن د ملګرو دا خبره ماري مشوا چې اقتداد د مفترز د متنفل په سیده جایز ده د رسول الله دا ورسه ذورا کته منج نفللی او د دیمل ګرو دا منج فرض دوی د فرض اقتدار هغه به وکړه استغفله ته دا غ خپل نه سرخه کته کیګه پورتګهګه په دې اقتدار باندې رااله د قامل د محاسبه نه او نبی کریم علیه السلام کله دغه طریقه کړه دا یو رکعت مونږی کړه دے به لار دي د عملګری انور ملګری هغه یو رکعت په غوې دے به سلام ګرځو او قران کې الله د طریقه ذکر کړه دا کله کله به دي کی تخمید به ایمان اده کو رکوع شېده په کې ونش و سو منعت طریقه اوم نشته مجاهد انسان دی عبد الله بن اونس هغه د الحجرید قتل د فر رسول الله علیه الی حالات معلومه ول ده فر ویزه شکل دغه خاورو رحم د نمازګر وخت ما په دې وخت کې رکو کوم پر کوشش دم پر خوا وجه دا و کما یو له سبکه کوشش دی کوم دښمن م معلوم نه کې چې ما باندې گذار ونیږي یو رکات هم د مجاید من کې دی شی تخفیب هم کې دی او ګل تر اته علم بدلی دی شی یو کوي تسبیم کې ویل کې دی کې دی له شي دوه رکعت هم په یوم بدلیږي او څلور په دوه باندې بدلیږي کبه دې چې اقوا دی وخت کتلو ځکه د عذر دی او بغیر د عذر نه انسان باید پریمانځه کې به ځای حرکتونه کوي دي ګیر لګوتې وړل او ځنګره وړل او بچامه باندې ګوتې متواله یو خبر واقعتا خواب دا نه عمل تر څو پرځه انسان وقار او سکون منځ د الله مخه ولاړ ولې نه او دا خبر مخه ذکر شوی و چې انسان پر اقامت وقت او صلات سره جوړيږي په دې وخت کې چې د منځو وخت او او امیشوي انسان چې په کوم ځای باندې منځ کې د محمد رسول بی بی او خشوع پکې خوشهوری کیفیته یو اثر کې راځي مخکې ویل شي و چې انسان کله په منځ باندې هودري کې و د په ګډوړو سوچونو رب العالمین او یبنا آدم اېدا ادم مشه یبه له حاضر کړي د بدن د حاضر کړي دا قزله د شمنه قافل کړي د باطل ما ته سمون چي د څومره مونږ دو کې د ټوګره بده ځکه बर्बाद دي زه سره نه منم یا یو څلیدې مونږ کې رب العالمین ملایکو لوي چې سمو ده وچې کار دغه په منځ باندې وځري کې و تاسو شنو شروع کین الله ملائکه و چې پر دې روغ او زوی دا اسی په ګړو وړو باندې سره ده کلز مونږ الله دغه آواز کې شی آدم ادم دې ادم بشیا انا خير زغور پرنس بس عقد کان لا اغزم داري لا اغمل ګرلک ترخه دا سره په وان کړي ده مازه به خپل فرمای بیسکلی انسان مونږ کوي او په دې وخت او چپ طرف سره او پیجنې دا مونږ الله دربار قبول نشو سیدو نجبر فرمایي وي قسم سره خبره کي چې والله امازه کی تر په څلور طرف سړين نه پېژندري شي دلته پې کې شو دلته پې کې شو دي رسول الله فرمایي قیمت په علاماتو کې وا علامات دا چې منځونه کې به خوشو او خوزو ختمش شي او بعده مې صاحب فرمایي وي جمعات داخل شو د ټو جمعات باندې بنظر واشه شریف کې پیدانه کې چا خوشو ولای حسن بشري وې چې کله یو نړۍ در بل عالمي مخالفه مانځباني وې دري کې دا په باندې سپک شي خوشو خوشو بکینې نو بل بکم د دنیا کار بره باندې درين تمام شي بلې چې کار شته دی نه درې نجبره په مانځباني ولارو د ټوب رازونه مې وشو د منځنيخ د اورو سې کپڑے ته ختم کړل لیکن دا په خپل مانځکه همشي جری روانو قرطبی لري وې یو نړۍ په مانځباني ولارو دا مار را پریو د ټورو خلک ومن ډکړه وې د شيخ سره سلام وګرځې و وېدل تمر را پریوتېره وېدل دا صرف مناجات او ملاقات کې لګیو بې دي خبره باندې وېځ شو بې دي کیفیت باندې منځنه د اکرمه صاحب ریکو باندې هور سره راځي ان شاء الله به واقع کې د کینسر تکلیف و وېمان صاحب باندې ودرې دو ډاکټان ته کټل شو دا و چې کیفیت دې خلکو لا باندې اسې دوی منینه چې دا قوم دې د عقل نه چې موږ د الله سره تعلق نه لرو ورس د ابو داوتر وې پېښ کېږي د رسول الله بي وملګری با باندې درې گزاره په دیغشي دي دی شنه باندې کیږي او دا رښتین مونجری شیل دي دا مونځونه ونه سفیان ثوری فرمایي چې سړی مونږ کې او پاکه عاجزي نه ګره دا برباد دي د قشن الحسن بن بشری فرمایي وې پر معنی چې عاجزي څنګه راځي انسان رمزه الفاظ صحیح کی او د قشن دمانه الفاظ به صحیح کی اغه ایتلو او حدیث ګره شهر خوشو خوشو بارا کی قرانه کریم دا خپل مزا اخرې مزګنه د سلف سارهینو تاریخ غورا سوتري نه نجدي نجدي ودرېګا چې کله په تشهد باندې کینه سیده غوته وچته کړه بده کی سوچ کاوه د الله په توحید باندې دلالت کوي اذان کې سوچ کاوه چې بل اذان کېږي قیامت او ستره اوره چې کله کوي چې الله بده وخت کې د خلقو مخ کې برمنشم سپک کارم اږي درې کې مسپک مکی اسنجا په جوزي دا سوچ کیرا ول چې الله غو نه مين پاکه کا کله چې مانځبه نه د الله مخه ودرېدلی تكبيره تهريمت شديولي لك سنجل بقلباني يوليش الله تلي تقشام بزرك من دار اولي زمغ الله سنابو وي الحمد لله وبرش كيفيت بني وي شساو دلاما دين كي شريكرا اعوذ الله دي عملنا مداب ابليس اري دامي ونري سرت بهو اي بايك تدبر وكا ركوع سجده كي او داغين نورس به رب العالمين ثنا غاني و زلذ چپدی کیفیت باندې ان شاء الله کله د شریم موج برابر شون خوشو او حضور عزی صحابو چې موجونه کړي بری کیفیت تا دیږي وبله په کده او شوا جابر شه فرمایي چې مونږ به لارې کرا روانو چونکی دشت ویلتہ د کومونه بچړې ببر سور او مونږ رسول الله راد جوړ کړه او په مو خدای شته دنده آرامو چی یو نه نه پریکو دغه بل تر دې منتی خوارو شو بری غرونوکی سو دا یو ونی لانده و سو دا بلی ونی لانده و سو دا بلی لانده یو کافر و بدی وقت کراگی غورت منا مبانی او دا تولی رابیس و رسول اللہ راو چد که ورتا ویو ویلی من یمنعک منی چو بری زمانه منی کی زمان دا رسول اللہ حفاظت زمان رب العالمین کڑی وارد کنی پکار خدا د کافر دا تولی سلی وزاق شانا رسول اللہ پی وجلی و اللہ پچا کله چې رسول الله رعا اوشې چړې په استقامت سره ویل شي الله چې دا نوم هیڅ واخصو وی ایس اوره کافر مانه روبر راغه پر پره کې اور مانه راغه توره د لاسه پری وتا د الله په دین کې عظمت دی او بيد رسول الله په شب باندې شکر او بيد هغه سره څلورې ګڼې دا تعلق برابر ا توره رواخه شوی ته بوزمنه څوک بچکینا هغه خو چې د لاسره مخه تعلق نه دومره اورته ویل شي کون رسول الله کخ <سؤال> رسول کژا اذا الله رسوله دلیله بدیمانه چې مخکې چا دا الله سره تعلق نی برابر کړي چې کله بدیمانه مشکلات دا دا او پریشانۍ راشي که څومره چې غږه موږ الله لا د سړی وي الله سره نمنه نه مخکې به ورته الله تعلق برابر اي رابطه به جوړي آشناي به جوړي چې ستا د نام او واسره د اخر رسول الله سره دا وا دوخه وي اې دا نبی زما ستا په خلاف نه چې سره ودري ګممنه او ستا سره بجګړه نه کومه تم افریدا الله نه ویډې مشرقي انسانو رحم انسانو الله در سره پاره دا فرېخو زه کر رسول الله فرمای وي ان الله زمنګ الله چې ورګړ کې بده با نرمي باندې چې کومه سختي باندې الله نه ورګي نرمي کې ډېر اثر راځي خو نرمي به دا مقصد سړي نه غني چې په وجه کې قرآن سره حکمات پرې دا ورسکی کې متاهنت کوې نرمي په کار دو پلان بلکه دن بم معنی خو بده شو کیفیت معنی چې د خپل متنافر نه کې بلکه خالص احرا والے اور د رسول الله کیسه اخلاق مو قران رب العالمین رسول الله ل فرمایي درو اخلاق و عليه ابن کثیر هغه حدیث پیش کړي د صحابه صحابه د عائشہ یا ام المؤمنین د رسول الله اخلاق سو وکانال کانا خلقه القران د رسول الله اخلاق قران ابن کثیر فرمایي چې په کوم ځای کې ورته امر کړې منلې دي چې کوم ځای کې منا کړې دي انته ځان ساتلې دي دغه اخلاق شکه انسان خپل ګډلې ورشي د قران او سنت اخلاق دغه اخلاق به موږ نه شکیږي کله مخکې مداويله ده د دنیا سره په انسان باندې ضروری دي یو دا چې سره حیا نه نه کوي دوی هم دا سره ځکه چې عاجزي پیدا کیږي دریم صدق سلور مرافت رافت د امر نرمۍ په ځای کې نرمۍ د شختي په ځای کې د الله په بندګانو باندې رحم ش صبره وم د قران او سنت تعلیمات عمل کړه او اتم د قران او سنت د مشرانو وکرام کول نهم د بدګماني نه ځان ساتل لسم دې پېدی کارونه کې ځان نه بندول یو لسم د حسد نه ځان ساتل او د لسم د شیبه کنټرول وې اس رسول الله دا خوشې کېد چې واخد سرپځه کې مشوېده خو هغه کافر به ایمان راوړ و واخد داسور نه مېدو اې دې قورس باندې کې به ته خوري چاوی ایمان راوړې دی چاوی نه ابن حجر اس غرانی فرمایي چې دا جدا جدا دا واقعي ایله مله را دشې د ایمان وروه لیکن د شرط په کتابونو کې ایمان سمساله شې نه دا د رسول الله ملګری چې کله را واپس کېدل نو په دې کې وسنن نه واچې د رسول الله د ملګرو سره اراده له جګړي دارا دا چې ځاوسره مصرف کې په دې جنگ جوړش قصاب او یې هغه خیدې کړو د ځان سره روانه کړه وې را روانه کړه او دا رسول <سؤال> الله <سؤال> ملګرو لا حلاله وا ځکه که جګړه شي ویني دا وینځي غلامان وا او بهتري مانداو دا بهتري نکام دا ځکه دا چې د اسمن الله دې مجاهدین خپل نکاح باندې ور کړی دي ویش کله دا روان کړا دغه خاون پوښ شو صاحب خو پرد نه ښه نه ښه و دې خاون دی قسم وکي وې وله چې دا رسول الله ملګرو کې موینه تو یې کړی نه چې پرې ورو رفسره روان رسول الله پر وجی کی دی رشو دوک اسان او عمار بن یاسر او دک عباد بن لشرف یو مهاجر او بل انصاری عمار سم چې ودو شو عباد رضی الله عنه په وقته پیره کول او وی وی چې در رب العالمین د پاره او پیره بمنکو دا سړی راګه دا سړی نه خاون غل غل کېناصول یو گزار چور مانه او کینو ای د دغه شهر واقش او ایسته بل گزاره ورمنو کې به دغه شهر واقش او دریم گزاره شور باندې شو شو او کې وې به دغه شهر واقش او باندې کې خو سړی ماخر مرحب شو ته د شد څنګه انسان دي درې گزاره دغه شهر او دا پرې خپل منځ کې مې جاری حالت کړي هغه ته وته د همزه رامتخصر کې او سلام وګرځو عامرت به شکل له وڅت کې به جامو باندې پرې ویني ابو داؤد کړه وایي بالکل دا ټورک کپڑے ودیونه معنی رات پښې ویوا وې دا ولي تمه د دشمن دا ګزر کو ما باندې غاک نه کوله ورته ویل عمارا ډیره بهترین اوقو صورت مشته روکړه او د نور صورتات چاغه سورې کحب دی دا ډې بهترین صورت ده چې می سورته ده رسول الله فرمایي چې انسان دې احتمام کوي الله دې رجال دې فتنې نه سات او دا درنا سورته ای دې سوره تو مزامینو کې له یوه مسالې دا راځي ای انسانانو انبيي دي کا اوليادي رب العالمین له محتاج اسو بیکه مډرو چت او چته اوليادي موسی او خضر چې دا او چته انبيادي زل قرنین او چته بادشاہ لري لکه سره دې سره به ان دا ټول چاله محتاج دي. رب العالم لا نو منګلم په کار دادہ دا چې منګم خپل احتیاج واسرب العالمین له پيش کو توحید سوره دې ا دې په اخر کې وایت راځي په لن معنا باره ک علماء دا تجربه ذکر کړي دا وی چې کله انسان دغه احتیام کوي رب العالمین بو دا تحجو دل لوي چتې د دې احتیام کولو او خاص کر قيلو له احتیام وخت يو د کېدل د ګنا نه ځان خوراک نه ځان ساتل د دنیا په کارونه کې ځان نه بندول د مؤمنانو سره کینه نه ساتل او دا اخرت سوچ په ځمانی مالی کې خدرا او دا قشانه د زه سر جماعنه څنګه ستاندارولې سره په کومل کې ډېره پیدا ورکي قما سره ودايه رواه کپر رسول الله باندې د با دشمن برید اونکي دایره ماسره نه وي به قسم په الله چې ماده منځک ډول خو دې وځنه میرا مختصر کې چتاره خبر کوم وې چې دا خبره رسول الله تم خبر شاور ته دعاګانم کړي دي دا خبره غلط تر چې په خبره رسام رباني پوښنه دي او دا خبره هم غلط تر چې دا ویني نه دره تو فتوی اې دنه شو خبره مګله ماله <سؤال> دا الانس بالله دا الله سره مینا دا دشي مرتبه چې انسان کله دی له ورشيږي بيدنا انسان ننښله نشه کورنا صدرې اې دې صحابید رب العالمین سره ډیره قوی مینا دا درې غشي لګې دره دلیکین په دې وخت کې دا ګوره د خپل منځم شي رسول الله رب العالمین سره مینوا دومره وګت قیام به وکړي دا عین مو بارکه کول لا او حتى تردی پوری چې کله به هغه کی او چې دی ویني تیر روانه و دا د الله سره مینه له سلام سره له اوهس کنه له سړی راغه دروازه ټک ټک راوته و ولې ډاله ير وځه نو ما ځړم راته چومای وزر شخ سره سره مجلس وکول به قسم په الله چې مخته ما په هیڅ امیدا ګمان نکوم چې هغه واجب تنجم خوخه خپل کو سره تنګې مو مونږ چې سمره سر مون تعلق انس بالله اې دې سو عباد رب العالمین سره ډېر قوی مینوا او انس بالله ده په اغوه کراجي چې انسان د قران سره تعلق لري او د مان سره تعلق لري د رب العالمین ذکر سره تعلق لري د الله درزه سر تعلق لري سلورا د الله د نمونو سره خپل سره مختکی پنځه دا خپل سره د رب العالمین په وړاندې کې دی او قیدونه اوټړي الله له وخت ورکی و د الله د اولیاء سره محمد رسول الله تابع لري او د الله لپاره مینو او د الله لپاره ورانه لسمه د ټول انعامات نسبتر مول العالمین لکول ایو لسمه قران کریم د شیخ امګینه عادت بنویل د لسمه د خپل نظر پر قران کې بن ساتل د لسمه اغه کارونه کول چې مکه ته یو حب یو حب ذکر شوی دی شو شو شو شو سور لسمه او خاص کر د امانته او د وادي پابندی او د دروغ نه ځان ساتل دا چې کله کې پنځه لسمه په دې پنځه لسمه کارونه باندې با انسان د الله سره مینه پیدا دوی د الله سره مینه وا بالله بل دې پیخي ومثلا د همالو مشور وینبان او د سماتیک یا احناف ولې قائل شي بری معلوماتي چ جمهور علما په بل طرف باندې غويده دي قائل دي چې دلته قح حدیث پیش کړی دی چې دې صحابي دا جمعي په مين باندې لطو لیکن رسول الله ورته شوی نه منځره وګرځا لیکن تطبیق علما او دشي کړی دی کبل پر جوه تقدیر په وجه کې او د سوکا کوچرتنې د سره زروشت د صحابهونو د ام راغلي دا چې کله یو مسله د صحابهونو نش اختلافي را روان وي په به کار نه دي مسله د معلوم مشور یو سره او هغه په منځبه نه ولر دي ایستله معلومات او چیز مرجه ما د لری عبد الله بن عمر باغل ري کولا والا کذ دغه نور سه به د اومي زربل منظره پارا دلیل پېداري وینه د انسان په کاردا چې د او وینځلېش د هوت په غزای کې مونږ د ویلي و چې علي رضا له هوته او براره ولی رسول الله او فاطمه زهرا منزلی امام بوخره رحمت الله علی فرمایي چې انسان خپل وینه ولی ني هغه منزل په کارد چې منځله مخه کیږي لیکن کله په داخله دا منځ کېستان د وین روان شوه یا په داخله دا منځ کې تره د ګندګي درور شیدا تخپل مزمع قشن جاری شه دلیل پیدا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام کې پومان زمانه د غیر موسم یو ډک لوی راوړو او در رسول الله پر سر باندې کې خود فاطمه زهرا ته لری کې رسول الله پر خپل مانځ کې همشي جاری و دل لري نه کې نسواز نه دار از چې دال لري خو غندري شکل د انسان په بدن باندې ګنده شپری و سلام نه کرے جواب ده دے چې د مانځ په منځ کې تعالی بالفرج او تقدیر د شعوارث کله مخامخ شول ته خپل مون جاری اغبر اگر زینا او د وجهه عمل د محمد صلی الله علیه وسلم سلم دا په دې کې نبی کریم سره تو سلاما سره یاولې غوا سره یاو کې داوا غالب ابن عبد الله الیتی هغه تشکیل ورکه چې تلار سره د باسي مجاهدینو انتقام وال د قدید علاقه د قدید د تشکیل کړه کله چې دا په راغمان روانو ګروپ رسول الله حارث ابن عوف مخې لونیو غالبو <سؤال> قید دې د قید علي قید مو وشدن کېو نو وی وی له شما خو اسلام را وړې لري زه کوم مومین یم غالبو عبدالله الله چې ورته ویلې یو کې اسلام درا ده لیکن تر مته اتهام لاندې شک لاندې منتقدې کوو قیدې کوي تړو من یو ورځ و شپه ته تړو کستا چې اسلام سالو شو یقیني مسلمان وي الله تعالی دې تکليب اجر درک او کني به تاسو منګه عاق عمل کوم چې دشمن سره کوو ویسی کلا زارا تشکیل شو جندب ابن مکیس منامه بانی عبدالله ابن مکیس جندب ابن مکیس داد داد دا دا دا دا ملگر نیو ملگر ابن عبدالله اللیسی ورتوی لیویت تل عرشا او دا علاقه داخلت و گورا چه داخل اتسو وقتی کورون راجع مکی کنگو رو بانی بریت حالات معلوم که اگوی دیرا کرا ویسی کلا لیویت ویسی کلا لیویت تلتلل ویدش اې کور په دې خوا باندې پاته شي غټ غټو وېپري باندې سملاسته اې دې غټ شاله کې نه سم نه ځکه چې کین نو ما د دوی معلومیږي نه چې څو وخت راضي او څو وخت ناراضي او که کین نو دشمن می تعقیب وي وېپري غټ او پاته سمشه سملاسته چیلې شو وګورم نو سملاسته مو داخله مې راشه تعقیب اول چې څو وخت داخله راضي څو وخت ناراضي ګډې بچي وکانسو وی په دی وخت کې دوی د خپل ګډي وځيره واستلي لکه چې د کمګاټ په سر باندې پروتم ازمات دی ګاټ نه لاندې یو کورو یو زره نه دا د خپل خاون له ورشي اسما خاون دا د دې ګټ پر سر باندې یو جاسوس نه راغلی انسان معلومي وی غوړ انسان دی په وخت کې شي کوي دا اوس تاسو وګورئ شي جل جل کېږي نو ته هغه مونږ کېدای انسان دی وی به ما زنه تې یو دغږ غشي راوړا زور باندې داس کومه گزار په کومه کې انسان یو به تښتې کو نه یي بسا خپل شپه به تیر کو دی ګړو به وسو سره ژوند به مې وکې ما اثر مې نه خوځو صحابه دي تاسو د محمد رسول الله نماګري وګوره قسم په الله چې انسان له به معلومات وشي چې د زما کې په سرمې د انبيو نورو څخه بهترین اوليام نن تور باندې اعتراض کوي چې نه دا اوس مرهم مسکه نه دا خبره غلطه را و شي را واغده شي دا ته کوم اور باندې کوي وېدي وخت کې وېدي ښه ورته ښه اور کې و چې ګونډه ما کړه وې د ښه اول گزاره چې ما باندې وکي بده تېشي باندې ولاګې دم وې دومره اونوي لا حول ولا قوه الا بالله اې څه حرکت نهونکی و ورو مې دا ښه تېشي نه لانی موږ ورسور وې بل ښه ورته چې دویم ګزارا غوراخه حقیقت چې خغزي پیغو د انسان لپاره بدن کوره نه اوږه بیا روباشه څنګه روباش د صحابو د ایمان لګوري وی دویم ګزارا شربانيو کې پدی اوګا باندې ونه گی دا وی حول ولا قوه بالله ونقصیدو وی دا مې راوی او زه په ځان باندې چې دي خوند کې دا انسان نه دغهقدر چې دا انسان یا حیوان وي دو گزاره ماره باندې د خوشو دا قطن تینګیدونه حرکت وکاو دا زما غریب ګمنده دي چې د یو تیګره او پدی باندې چا یو مشکیز وګونه ډکړی دغه دته اور باندې خوده لې خپل کار کاوه خوسبه دومره وکړه چې کله سبی وخت شو ته حرکت وکړه چې دغه دغه شېز ما تر اور اصل چې سپیزه سرول تک دی او کې دی خو کم خدشه به بل حیواني ځان سره بيويش وېش په چې دوی د خپل ګډي بزی راواسو شپه آرام و وېزلان او زخمي حالت کې وې غالب ابن عبد الله الشیمی چې جریان خبر کې او مجاهدون لمورجه صورت حال داري پلاني پلاني چې دوی دروش په تشکیلې کړې وې قمانده ورک الامر سروپ شیکل ملګرو قمانده ورک او جنگ جورش دوم رشیدی جنگ وشو چې ډیر خلک هم قیدین کړل او ډیر انسانان ځان سره الته کې او شل او دا ګډي بزی وخان زنانا دمر راوان کړ څاخ جان کومش وې چې کلمه روان کړه یو <تصفح> د خپل دښمنانو کې اوړي اواز وکي چې یو خلک د محمد فوج راغلي دی غل راغلي دی دښمنان راغلي دی په دې باندې بریدو عملیات وکړ دی خلک وی بوتلا بود زرزر وې زوڼانو د خپل دستي برابرې کړې چې کله دار روان شو نو په مقام کې جنده به مني مکه یې والله د فوج را بي سو چبل کوسمه تعقد دی اویسر مشی کې لري قومن حرکت حرکت حرکتم کو تر دی پوری جسمنګا او د دیپ مابنګي خوړګي رااله لو یکندوا وې دې نشه چې موږ پوری وته رب العالمین په یو ځای کې باران کړو او د عمر رشیدت کړو وته چې دا خوړ سر د امونړه کا شو دینه ویلې شي کرامت اولیاء و ورس ان شاء الله و شي کرامت اولیاء دا مقصد نه الله حق غلا دزمه کې وسر باندې بهترين اولیاء در رب العالمین شي دغه مجاهدين دي او الله رب الجد مجاهدين سردا کومه کونه کوي وې د شین ندی خوا پات شو د او من هغه خوا پات شو اسم حرکتو کې حرکتو کې ماشالله لالعقل لاړو دغه نور څه به مدینه منو لري لړالو او دا ګډي بسی وغيرها دا د انسان سره واسو په دې کې تقریبا یو نس په معلوم شوي دا معلوم شوي چکه لکلا د ده انتقام دا پار دشمن دو پار دښمن له گزار ورکول پکار دا لازم نره چې په ارزه کې مجاهدين جګړه وکيو اغه ده دوی خپل بیرغ ودرې نه بس دشمن له گزار پکار د خپل بدلاخ خل پکار دی کڅ یو غاړه تی لاندو تو ک دو تی لاندو تو ک درې تلاندو پیدا دمه پیداګی دا مالو چې الحرب خدعه جنگ دو دشمن دښمن سره دوکا کې بار دو کیفیت دریم تیر محمد رسول الله د قربانی مالو مشوار دوغشي لګې درې په دې ته شو دا وګا کې وګا کې د احتمالا به جوجب لري سرمه لګې دلې ودا شي چې لیکن هیڅ حرکتونه کې د رسول الله ملګری یقیني بهترین اولیاء او اوچاپ خلقات او د دوی سره مینه کول دا ایمان او دوی سره ورنکه کول دا ګربی مالی ده څلورم چې دا معلومه شو چې رحمت الله نندې هغه ته خې دې کولم شي بل سره قې دې کړو تر ملګرو ته رحمت کوټه کې واځرو تاسو نه کې واځل خلک پکې جبنا چې زه مجاهدم او زه ملګریم د خلکو څو تحمات دا ځای عمل له پنځم د تا خبره معلوماتو چې صاحب کرام به ترين خليدي خو لیکن په غياب باندې پويږي انبيو او چې خليدي خو په غيابونه پويږي د غيب علمي واسي واسره رب العالمينه دی او بلکله نشتره شپږم د تا خبره ومو ته دا خبره مخلوق چې شي دې خلکو کرامت صادره شو کرامت مخکې مونږ دا چې دا د اولیاء ونا صادریږي او کرامت دا خبره نې وي چې الله حق او شریع مخلوق لا ورکی کرامت دا مانه چې رب العالمین دوی له اکرام ورکې او اول ولی الله په جدل فکر دی هغه نو څه به کرامت قران کریم رب العالمین د اولیاء تعریف کړره الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء غي انسانان دي چغوی په با الله باندې ایمان لري با په اقرار توحید او صلیرچ غنتی ته قران او سنت نه نشمتی ری د الله لپاره ورانه یو د الله لپاره جوړی او لو لا حق انسان اند چې کله سنه سره باندې پرېږی شي الله راځ خاجل کی صلیرچ غنتی د حق پرشه باندې الله په ذکر باندې آباد رب العالمین لسان نش دی کوي د فتنون زمان په من کې کوي د خیر کارون لوړانه کیږي خرا کوسګ لډی اعلان نه کوي او چې د اسلامي حکماتي کې د شغ شکی عمل کوي پټه در اولیاء و تاریف <تصفيق> شیخ عبدالقادری جلانی فرمی ویداز ما کرامت نری چو ساری در رب العالمین حق مال راک در اللہ خبر حق دی در نبی خبر حق دی و در خبر حق دی در اولیاء د ایدوی کرامتون دی صادر شوا اتم تیزا خبر معلوم شولا چی زیتوالی دی ایمان کی گزو ایدوی ایمانون پتی بانی زیر شوا کله چې مجاهدین څنګه لرلار چې ناشنا ناشنا کې پتون عملون او عملونه کیږي دایغین اوروس به دوی د ایمان ژتګي ایمان دځتواله د پرمغ د ویلو شل کارونه په کار دي شل پلا باندې مشړې خو ایمان لري قران کریم کې مشړې تدبر کوي د الله په مخلوقات کې و سوچ کوي او دریمه رب العالمین په یادای چلوره په د الله نه و دعاګانې غواړي شپګم اخلاق و خپل کې وما به پېدی کارونه کې ځم وما اتم در رسول الله معجزات پی جناب نهم رسول الله شخصيت پی او لسم د اسلام دین خو بیاني ایو لسم د ارکسمه کوفره شنه جدائی دولسم الله لوقت ور کولا د لسم دې کانو علمو سره ناسه څوار لسم عمل د الله لپاره کول او پنځه لسم علم د قران او سنت شپارسم د الله بندگان سره مینا ولسم د ادب نه کار اخسل اتلسم د اغسن رکدل چې تا د رکی نو نسم جهادا او شننجله عمل صالح درشل کار چله وکړ الله واستاپ ایمان کې زيتواله راولي نجاح چي دي د یو سبب درې زيتواله د ایمان دا نه تي دا خبره معلومه شوله چې یو سړی کلا د مسلمانانو لپاره حالات معلومي دشمن آلتا دشمن خالص نه ځدی مورته شي شی شکل باندې بزان جوړی تر باندې سپ کوي نشي او په انسان کله ځانبی مقابله دا اسهو توشی په دې مناسبت مانی داخپل میړه نه بایکه ام څو ممانعتوب کې نه وي والا کثیر توستر بجنګ اخته نه وي داغه دا اسهو توشیب منکای مداخل شیطان اول جل یوس یوشب د نمبر صفاء اغه کلی کې چې ابلیس په دریشتری قوم باندې په انسان باندې راځي و یو طریقه دا چې دشمن دار سي عظمت او دا سي دي او دا دا دا دین انسان سافل معلومه شو څلور مته په جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوبر سری یو لی کلا چغت سریہ عبد الله ابن حذافه السحمی هغه ور باندې امیر مقرر کی کله شد ملګری روان شو پدیمز کی د امیر او د مجاهدونو یو تکر را به څه خبره باندې امر او کو هغه نه منلو نې یو امیر د مجاهدونو لوري ولرګی راځه ما کوي ټوله لرګی راځه ما شو بش وی ور ور, ور, ور, ور, ور, ور, ور, ور دغه دغه خلق شوو باز ملقرو چې دا امیر دا امیر خبره منل د رسول الله خبره منل دي د رسول الله خبره منل دا الله خبره منل دي ور له ورته څنګه صحابه دا خبر کوي چې الله نور ملقرو ولشي اس مون ملقرو مون خو په مناسبت باندې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړل چې ور نه بشوت چې و اسور له ور ایمان फायदा به اچره دا کار مونږ نه کوي دا ور هم شو او دا امیر چې دا غوسم سره شوا چې کله سره شوا نو بعد دغه نګه دا خبر راکلو به ور غوړځولې نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول الله عليه واله قسم په الله لو دخلوها کداخله دې اور له ما خرجوا منها ابدا تر قیامته داخلي غي په دې کې چې دا چې امیر انتخابول دا, انتخاب دا ضروری دم د امیر تاعط فکار دریم د امیر تاعط ب کیګوګرافي معروفن پنه کې کار کې څلور معلوماته خبر ذکر کړي دا کدوې په خپل دي وور لو داخل شوی وي تر قیامت په دې د وور نه راوته نوي نو ته چې وبله چاله سرر ورکه هغه چې مرلو وي نقصان او عظيم چې امیر طالب له د پلانې او ولا کې پایيږي شريعه عذر وي عذر لارو ګوره ګزار په ونه کې او شپږم تی dane خبره معلومه شوار مور خپلار امیر د دې قدر به مونږ وکول لیکن د رب العالمین د امر د وجه نه کچیرته د دې مور خپلار او د قشند امیر خبره یا د بل مشن خبره د الله د الله رسول الله دو خبره سره پټه کړی راغلی او ایبته به دې په کار ده ايش په کار نه رسول الله فرمای قران کریم کریم العالمین فرمای به کډې مور خپلار ته مجبور کړی چې ما شیر جوړ کی فلا ته حماي د دوړه خبره بالکل ونه مالي لا أطوات المخلوق في معصية الخالق هذا المخلوق خبره بالكلاب لا يمكن أن يكون رب العالمين قفاكي هذا يجب أن يكون قرآن والسنة هذا ترازل يمكن أن يكون خلق أعمال أقوال اخلاق طلاق كبرابر ما يفعله كبرابر ما يفعله إمام أبوهني فرح مطلع له إمام شعفيله مطلع له إمام مالك إمام أحمد بن حمد سنة عشنا زين ساجي مملك إمام سنة فرمي إذا سعر اخر کچ کله سی حدیث تاسو له ور شود اس ما ابو یوسف لیو له شابا یعقوب ارشم انا ملک زس بی خبره کما چې ګربلا کما خبره چې د اس ما نه لیکي په دې قران او سنت باندې وته لایې کړي هغه سرشرته برابر شو پدې هوا ایله کنه پدغه دیوال باندې وله ایمامه فرمایې وحرام حرام دې په یو چا باندې قول باندې دا معلوم شي مینی وي من عین اخذنه کوم ځنه حاګه زمام مشاپيره متل عليه واله امام احمد سفي يلي امام مالک سي بار امام مالک سي فرميده ارچا خبره کې احتمال درشته در واغشتات شواز دي قبر والانه چې د ټوله خبره رشته لري چې محمد رسول الله دي نو درچا خبره کې کمی سي ته کې منغه بد خل کو خبره عقل او قران او سنت باندې وی تلون کړي سرشت برابر وي په هوا الاکني پريدو در رسول الله په ټوله خبره عقل شيخ الاسلام ابن قایمر رحمه الله دا نقللی دما مالیش نویدا اخر د امت اسلام په هغه سمال کیږي چې په کومه ده اول د امت اسلام شو ویلا زموږ د امت اولنی خلک صحابه کرام د الله تعالی راجش دغه اسلام په قران او سنت باندې شوی با و زمونږ غوښته سو اسلام په قران او سنت باندې رسول الله فرمای و ترکت فیکم امرین دو شینم تاسو کې پر خود لیدي چې قران او سنت وک په دې باندې چې منګول ولا غو له هدایت دا ګمړی ده امام ابو حنیفر احمد اللہ علی دا مسئلہ کی وقوی علم دی اغم دا خبر ذکر کردی جن دا اسلام کامر و کیفن ارلحات سر پورا دی دیو بجنہ عبدالحیل اکنگیر احمد اللہ رحیش دا دیوبن پا علماء کی وقوی علم دی حق پرس علم ترشوی ری اغم قبل کتاب مجموع و دا القول السجد نقل کردی ری غالبا دو سوا او سلور نمبر صفحہ اغم قبل کتاب مجموع صحابہ کرام جوار اغو به اقتدا کوله با سحابه د با جنور په اگر اگر کبه دوی خپل مابه کې پپاسې با مسائلو توحارته اختراپ وره نه وو لیکن دیوبل په سی اقتدا کوله مونږه به تر ساته د قش غبل به دام کړی دا وی لازم نه په مسلمانانو باندې چو دې اقتداو کې بعض مسلمانان د بعض نورو پسې نه کڅن چې صحابه اقتدا کړي دا تابعینو کړي دا تابعنو تابعینو دا اگر کاغو په بعض مسائلو کې دیو په سرورنګ ولې نه واد اختلاف به ولې نه خو لیکن موږ به یو بل پسې جاري ساتو حتی تر دې پورې بس وصایې کې دا نه کړلې امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قوی شاګرد وي ورس دجمی د منظر پر اراده غسل واه پایګی کپتر وغيرها مړه ويا امغه شاور ته ویلې شي چې خپلاني مړه دا وینن ز په حدیثه کولتینونه باندې عمل کول حدیث کې رسول الله فرمایي چې کله او باد وشاتو ویلې وري شي بیا دندگی نه عقلی ګوره پاګی بنوي د عمل وکي حرورشد سبب بیا دشي امام بشوري سعودري د مونږ وکي چاګرک واره امام ګوشه برامت نن وسا ابو کی عادت تاو چاغو یوی بلما بل الله انتا نه ویلې بلکې دیوبل بشه منځونه کول چاو بسم الله باندې جہر کو چا بینه کو چاو قلوتن اسل ویلې چا بن ویلې چاو په خیبر او تسمه تاو چا به مات نه کړلو لیکن دی تور دیوبل بشه اقتداء کوله زګه چې اصلي محق او مجموعه شي بنيه دي چې دیمه وې کیچو قران او سنت د محمد الله علیه وسلم اې دیو د رحمت څخه موږ چهار کلاذ اټول مسلمانان خپل ما بین کې ورونه دي او د اسلام د داخلي دودو لپاره پغې کې شافیته مالکته حنبله ته حنفیه دا شرط نه لري بلکې اسلام چې قرآن او سنت دي ورسېږي علما خپل استهادي مسایل فري څو چې پکې حرام دي په سمغه او ما مساله مبارک مرو نه رحمان څخه ما خبره ذکر کړی دا سوید شامی چې امام باندې پرمطلق د مسکه خو کتاب دي اعتبار ګوره قوت د دلیل عز العز <سؤال> چلی چې له ما مې وویل فرما ټول ماشکی یو قبیع عالم هغه دا خبره ذکر ده وی ګوره اچاد پر تاسو پکاره دي شوا د محمد صلی الله علیه و سلم نا چې اگر پر به سړک لکو دري وي و الا کچیرته او سړک بل چیر خبر دي پارک لکو دري کې دا سړک ګوره ګمرا دی دا بده تی دي اشه پری دانوی رحمت الله <سؤال> علی چه دای دی ومنه علماء یو قوی علنده اغم دا خبر ذکر کړي دا و به ځکه ډیر څوک په گمراهی کې واقع دي الله به موږ دې گمراهی نه وساته چې طرف باندې قران او سنت وي او د بل طرف راټینګ کړي نه ځدا طرف راټینګو ماګر کدا حدیث سره راغلی قران راغلی نه ما دا ا تفهیمات کې لښو ولولاسه نه خبره نقل له مناسب نه دي چې هغه ده بس د عملی نور ده هر څور ته پری دي پالین صاحب کي وې کچر د په یو مسلمان قرآن او سنت موجود وي او مونږ بل چا خبره را واخسته فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سباکد الله قرآن کې قیامت کې عذر کو الله له مونږه څه عذر پېښ کو پېښ کوول شو اې دیوځه مولا علي اللہ علیهم فرمایي وې مونږ او تاسو مکلف پدې خبره مانیو چې عمل په سنت باندې وکړو نه بل سبا نه نه اې خبره نه دا معلومه شولا چې تابي د ریته قرآن او سنت دا نو اې دې دا خبر معلوم چې می عیاری شی هغه قران او سنت دی نو دې زپره دا ان شاء الله قرار وان چې هغه ورځ منشرته ژوند دیو نبی سره دا اسامه زید او د قشند عمر بن خطابه د بشیر ابن صح او د علاء الحزرمی هغه به ذکر کوو الله رحمت دې موږ عطا شوه محمد رسول الله تعالی دې رنه نصیب او د قشند صحابه کرامو الله تعالی علی محمد وال او صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم